ספר שופטים פרק א' ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל, בה' לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי וגורלי. ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך. וילך איתו שמעון, ויעל יהודה, ויתן אדוני את הכנעני והפרזי בידם, ויקום בבזק עשרת אלפים איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, ויילחמו בו, ויכו את הכנעני ואת הפרזי. וינוס אדוני בזק.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 וילכדו אותה, ויכוהה לפי חרב, ואת העיר שילכו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון. בשם חברון לפנים קריית ארבע. ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי. וילך משם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 ותצנח מעל החמור, ויאמר לך כלב, מה לך? ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, וייתן לך כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. ובני קיני חותן משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, וילך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 ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, לא, הראנו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. ויראם את מבוא העיר, ויכו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. וילך האיש ארץ החיתים, ויבן העיר, ויקרא שמה לוז, הוא שמה עד היום הזה.